Fredagsfralland, morgon till show med Jan Holmbom i FN. God morgon, det här är Fredagsfralland, den sista februari med Jan Holmbom. i don't have the time to hear you whine about a broken heart she's pistol-packing matador and i'm the to aunt i'm adoring this contortionist who opened my inner thoughts but i was easy picking she would listen and boy i love to talk mesmerizing eyes turn me into stone Ascolta il bransch del Du lyssnar på fredagspralla. Oh, ja, det gör det. Och här sitter jag, Jana Holmbom. Och som du kanske hör så är jag oerhört beslöjad i min röst. Och det är för att jag brottas med en förkylning från hell, som det heter. Och ni vet hur det är när vi män. Jag är för killad är ibland det värsta som finns egentligen. Men det är det som är så himla bra med radio. Det smittar inte i varje fall inte på det sättet. Välkomna, nu kör vi. Il del Du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det är ju skönt att februari snart är slut. Jag menar, februari. Och det är inte bara att det är slut. inte bara att den här kortaste månaden är slut. Utan det här är ju allt som kommer eller som redan har börjat komma nu. Den sista vintermånaden är över. Woho! Låt oss fira bara det. Och imorgon är det första mars och vårens första månad. Woho! Och dessutom är det ju faktiskt så att redan nu så finns det sköna härliga vårtecken. Och ni som pratar om alla dessa sju vintrar och allt vad det kan vara för någonting. Glöm det. Den kommer inte komma tillbaka. Eller vänta. Kommer den komma tillbaka? Ascolta il branch del venerdì. I ja, idag den 28 februari så firar vi ju Maria och Maja. Grattis! Massor av Maria och massor av Major finns ju där ute. Maria, det hette min fantastiska mormor. Hon hette Sandra Maria Andersson. Hon var en fantastisk människa. Hon växte upp och föddes långt upp i norr i Sverige 1901 och hon eh, var dotter i en bondfamilj och en av 13 barn tror jag sånt där. Och, och hon utbildade sig på lärarseminariet i Haparanda till lärarinna och kajkade land och rike runt som lärarvikarie tillsammans med, med min mamma faktiskt när hon var en liten flicka för min morfar han gick bort bara redan när min mamma var fyra år. Ja, hon var en fantastisk kvinna. Sandra Maria Andersson. Och där du sitter på ett moln uppe i din himmel. Det som du trodde så oerhört mycket på. Så önskar jag dig, speciellt dig. Och självklart alla, alla, alla andra Maria och Major. riktigt härlig namnstad. Och, och vet ni, i våron kommer ju våren dessutom. This house is a circus, for circus folk, We tend to see that as a perk no. Ascolta il branch del venerdì Say what? Du lyssnar på fredagskrallan Ja, det gör det. Och det här är Jan Holm om fredags för allan morgontidig radio. Talkshow på HITS f 97,8. Summen byggd. Och idag är det tre fantastiska temadagar som vi måste hinna med och fira så här på vinterns sista dag. Myggholkens dag Ja, den dagen man bygger sina myggholkar så att myggorna har någonstans att ta vägen Men det är också dagen eller Kallevaladagen Och sen är det internationella musarmsdagen Tänk, jag kommer ihåg när musarm var en folksjukdom Herregud Vi utvecklade en massa spännande hjälpmedel för alla som nästan kollektivt på en och samma gång fick musarm. Tänk vad bra det var innan musdator musen dök upp. Ja, det var verkligen så. Det kom massa konstiga lösningar med. Man skulle koppla tangen på det till en valshistoria, rullhistoria Och det fanns kul möss man skulle snurra på istället för dra den. Roligaste var, jag ändå tyckte jag ändå nog var fotmusen som faktiskt köpte sin av Öschöta landstinget i ett antal exemplar, om jag ihåg. Ja, det var roligt. Sen fanns det ju ganska schyssta möss som kom redan på den tiden där man med hjälp av ögonen och ett litet rör i munnen kunde dubbelklicka. Eh, fantastiskt bra för de som hade stora funktionshinder men som ändå ville liksom få tillgång till den nya datortekniken. Ja det. Så musarmens får vi fira. Vi höjer en berg. Nej vänta. Det kan inte vi, vi kan ju inte höja en bägare för alla med musarm. Det går ju inte utan vi säger bara Kör på bara, uh, ha det bra uh, Så här sista vinterdagen För imorgon, imorgon kommer våren Oh I hope you know I will carry you home Whether it's tonight Or 55 years down the road Oh I know There's so many ways this could go Don't want you to wonder Darling I need you to know We were talking to the sunset Throwing dreams against the wall I know none of them are stuck yet But I bet it on you, honey Oh, I would risk it all These days, these nights Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Well, I hope you know I will carry you home Whether it's tonight or 55 years down the road Ascolta il branche del benedin Du lyssnar på Fredagskralla Men som sagt, vi firar ju Karlevaladagen idag också Och Karlevala är ju en Finsk symbol för deras nationalitet, deras eget språk och, och den kultur som sedermera blev grunden för det som vi egentligen beskriver som Finland. Ja, vad var då Kalevala? Ja, det är ett finst, eller, finst och kanske man ska säga karelskt nationalepos. Det är 50 stycken hjältedikter eller sånger skrivna på versformen meter eller finsk runometer som kännetecknas av alliterationer och särskild rytm. Texterna är upptäckta, muntliga berättelser i versform som sammanställdes till en helhet av Elias lönerot. Ja, Lönnrot han skrev några egna verser, men de utgör endast 3% av hela eposet. Kalevalas händelseförlopp och gestalter är en skapelse av Lönnrot. Det centrala temat maktkampen mellan det mörka Poyola och det ljusa kalevala har en bakgrund från det hårda livet vid Vita Havets stränder i de ryska byarna Vunninen, Kusilatti, Kep Rosalimi, Borovio och Kalevala. Diktverket har också vissa likheter med Porskins Sagan om saltan som kom ut strax innan Lönerått började studera på universitetet i början på 1820-talet. Say the least. My mother thinks I'll be an awful clutcher, 'cause I spill things from stirring too quickly. I'm far too loud. But ever, ever. ever. Del du lyssnar på Fredagsfrådagen. Ja, du lyssnar på Fredagsfrådagen med mig, Jana Holmbom. Och just nu så dissekerar vi... Nej, det ska vi inte säga. Vi pratar lite Kallevala, det finska dikt-eposet. Som lönrot satt ihop på 1800-talet. Jag tänkte jag skulle ge ett exempel då. Urkall, det var alla sång 1. Varför inte börja med ettan? Det var nästan lättast. På svenska då blir det ungefär så här. Sol var ej, ej måne lyste Ej små stjärnor stadigt strålte ej den mörka himlen deltes, ej den vida jorden fanns. Vatten var i västra rymden, vatten österut sig välvde. I den vida rymden endast oändliga böljor gungade. Oh, de här verserna är typiska för Kalevala med sin parallellism och rytmiska struktur. Och det är ju skrivet då på Kalevala-meter. Jag är en fyfotatruké, jag är inte så jättesäker på att jag verkligen uppfyllde alla villkor för framläsning av, av eh, måttet. Men måste vara. Men det här används oftast faktiskt i finsk eh, folkpoesi. Ja, det var ett exempel. Så här, den sista vinterdagen. Och vet ni, imorgon då är det vår. 20 parti foolish always sorry when it breaks my heart breaks my heart when it breaks my heart it breaks my heart and breaks my heart when it breaks my heart ascolta il branch del venerdì på fredagsfrallan. Ja, häromdagen så laste jag fram ett nytt förslag från en utredning på en ny läroplan. Tycker det verkar vara liksom ganska ofta det förekommer. Men jag har inte läst på så mycket men lite har jag sett. Och jag är lite sådär. Ja, men det verkar ju vara ändå lite nya tankegångar vad gäller både betygsskalor och och lite hur man ser på saker och ting. Men jag ska passa mig noga för att ha allt för starka åsikter innan jag har läst in mig lite mera på ämnet. För finns det någonting som alla har åsikter om så är det ju skolan. Och finns det ett område där det finns några som tycker att inga andra ska ha åsikter på så är det just skolan. Men eh, låt mig istället läsa en text som heter sin, som också handlar om inlärning eller skolgång. Bekassin. I skolan fick jag aldrig lära mig skillnaden mellan enkelbäckasin och dubbelbäckasin. Jag är inte ens säker på att jag lärde mig stava till bäckasin. Ett vackert ord, bäckasin. Som egentligen betyder morkulla. Men bäckasin är inte en morkulla. Utan en bäckasin är sig själv nog. Beckasin, Magasin lärde jag mig nog stava till. Men fan det ordet inte vara till närmelsevis så vackert som Beckasin. I mogen ålder har jag förstått att enkel och dubbel är bara några av de Beckasiner som existerar. I andra skolsalar, på andra platser, lär man sig kanske inte skillnaden mellan ädel och jätte. Eller kejsar och andinsk. Även de bekasiner. Jag kan idag bara i tysthet sympatisera med dem som ska lära sig att stava till Åkland-Bekasin eller Chatham bekasin eller Visserodik-Bekasin eller Ladunob-Bekasin. Men Bekasin är trots dessa svårigheter ett vackert ord. Ascolta il del du lyssnar på fredagsfalla. Ja, det här är fredags för alla en morgontidig radio-talkshow på HITS FM 97,8. Summen, byg din radiostation. Och det här är Janne Holmbom som pratar med dig mellan sju och åtta varje fredag morgon. Med repriser på. Med repris ska jag säga. Det är bara en enda repris i en ordning och reda. På söndagar mellan tio och elva. Men är det så att du inte kan liksom passa in dem där så alltså, brukar de hamna på Spotify. Så sök på poddar på Spotify fredagsfrallan så hittar du i framtiden kanske det här programmet men också tidigare program. Eh, fredagsfrallan har ju lite som idé att ändå skapa någon form av bättre värld innan Hugget. Jag vet inte om vi alltid lyckas med det. Och ska man prata om en bättre värld så är väl det ett högaktuellt ämne just nu. Jag tror att det är många av oss som känner kanske aldrig känt så stor oro inför framtiden som just nu. Och aldrig har jag sett så många revolverkäkar på tvn samtidigt som talar om att vi måste rusta, vi måste stärka oss, vi måste, vi måste, vi måste, vapen, vapen, vapen, pang, pang, pang. Och det är klart, hade vi varit med runt 1910-talet innan 1914 då hade vi ju känt igen mönstret upprustning, upprustning och vi hade också förstått resultatet av vad det ledde till eller om vi hade varit med på 1930-talet då hade vi ju förstått vad det skulle leda till när hela världen exploderade med andra världskriget men det verkar så att historien är ingenting vi lär oss ut, utan vi låter Stokiga människor styra vår framtid. Helt galet. Helt galet. Vi måste sätta ett stopp för det här. Hur? Jag har ingen aning. Men en sak är säker. En sak vet jag. Och det kan de ju aldrig ta ifrån oss. Imorgon börjar Våren. Smoke in the sky got me feeling so blue Burning down the city while I'm here with you Smoke in the sky and I'm holding you tight Because I love the way we synchronize We synchronize Asko, ditt brunch del din Du lyssnar på Fredagsfärlan. Ja, det här Fredagsfärlan med Janne Holmbom är den sista februari 2025. Det betyder att det är den första mars imorgon. En härlig vårdag där. Och ska jag lämna ett stalltips så om du är sugen på barnteater. Så är du varmt välkommen till Boksholmsbibliotek. För då spelar vi den förtrollade kofferten imorgon eftermiddag. Jag tror det är lite så här anmälning och sånt där också. Så gå in och kolla på Boksholmsbiblioteks hemsida eller på boksholm.se så hittar du lite uppgifter. Men föreställningen är helt gratis för dig och dina barn. Och det är en föreställning som jag tycker funkar bra i den här i det här tidevarvet. För det handlar om vad som kan hända om man är snäll och hjälpsam. Snäll och hjälpsam för det är, det är väl kanske det finaste en människa kan vara. Ja, det var lite reklam för den förtrollade kofferten som spelas på Boksons bibliotek imorgon, lördag den 1 mars. Och här och nu bjuder jag på Lite musik ifrån föreställningen. Musik originalkomponerad av Jan Helge Henriksen. Resande med snäll till den magiska världen. Med avgång klockan snart. Tag plats. Var god stäng dörrarna. Vi önskar er en trevlig resa. <skratt> Il del du lyssnar på Fredagskralla. Ja, mina vänner, det här var väl i stort sett allt jag hade att bjuda på den här morgonen. Tack för att du har lyssnat och hoppas att du... Läs fram morgon till ett med Jan Hamburg i FN. FN.